اضافه لو آمنوا بالله والیوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله بیان دا کافرون دا منافقانو یو تربت کافرانو ایمانی نرورو او بلتربت پا حقوق العباد بانی شنوالکو چه کم زیبا دا لگی دونو اغیی کی مال نلگو دا بیانو ران مجد و تا دغه یاله کانو پتا سو باندې بس zarar وي پتا سو تبسن نقصان وي چې د کفر په ځای مېمان وروړي او د بخل او د شونګاني په ځای د ماده او حساب غښته وي او د الله په لار کې د ګول وي چې الله دې نارضا نو تاسو تبس zarar رو وما س او سشيبو س zarar بو <اليهم> او علیهم پدی خلکو وما ازا او سزرر بو علیهم پدی خلکو چرا کافران دی لو آمنو باللہ کشریعو ایمان روڑی وی پا اللہ ولیوم الاخر و پر رزد آخرتو دی ابو جحل و یاد نور و خلکو کد کفر پا زیباند ایمان روڑی وی مدیت بسن اقصان وی سزرر لو آمنو کدی ایمان روڑی بالله اللہ پا اللہ ولی عمیل آخری و پرزد آخرتو او دشنوالی پا زیجویسہ کروی و انفقو او دی لگولی وی مما دہا غمان رزقهم اللہ شا اللہ دی تور کروی کم مال میں ور کروی او دا مالی پا خپل حق تلگولی وی زکاة شو دا چاپی کارز دی غشو ان فقط غوی لګول مما د ه غېمانله رزاق هم الله چې ورکې د دوته الله کان الله هو د الله ب پهډ بانډې علیما خبره ان الله یخن الله بیان دې د قیمتتي ان الله یقی لا موغ بهمون کې د چا مسقال ذره پاندازاد ازری تسوید او جهل سرابم کوه الله ظلم نکئی فرعون سرابم الله ظلم نکئی الله به ظلم نکئی د خلکو سرا برس د قیامت پاندازاد ازری ذره خو پیچ نه ددی دو منی راضی داولو که سر میگینی سر میگی د کما ردی که زراوی همو خو يَوْ زَرَ عَلا شِنْدِي پدې هوا چې د نري خلي د مون کسب سر غمخ کاری خو چې زمون کوټا کې کله نور رانانو ځي کانا هغه داناتې د خاري چې تاييگي د نري دري خلي چې دا وين نور ورته بنيد 2000 مړه غبا اللهو نکيزلم لا يسلم غبا سليمون کې مسقال ذره وان ذا ذره و انتکو او کچریوی دازر و انتکو او کچریوی دازر حسن تحمی کی علیکا دا زره عمران دازنی کدی کری دا زره معلومشو کجوره دی رواقش تا اللہ ستا تا نگوری دی مال تا ستا تا اخلاس او دا کجوره دی سو زا او لږ دراوغشتې یو مسكين تریوار کړه بلای دې بل تریوار کړه بلای دې بل تریوار کړه الله چې د لفق صدق یا ماده غرم مر ثواب بدرکې ما وی الله دې ته نه ګوري یزار مال سومره دی الله ست دې اخلاص د ګوري چې اخلاص دې څنګه دی وان تک او کشرې دې دا نامسقال سره <سؤال> حسنه نیکی مې یو ځای فعال لابدوشن کیږه د او کو داسې چوند نوواله تر دوسه چوند کوري مدلید اخو الله واستاهت وي واپس بنورن ورغور سي ويؤتي مللهم اول لابد ورکی د تخپل طرفنا اجرنا عظيم اجر له دې بیان دي تخفيف اخروی علکه <الكش> شی مان نراوړې د باندې د غانو حقونه نورکوي نو سم خیال له روز د قیامت کله چې قیامت شي بل عرش لهږي شروش او دا انبيا حاضر شي لذا راوکه وبي اساسه سه حالت وته افا نو سه حالت وبي اساسو اذا من كل امه کله چې من غراوړی دا هر اومت نه بشهیدن غوا هر اومت سره چې فساد کېږي والله دا قوم پیغمبرم راوړي نو چرې یې دی نو پیغمبر په د خپل زمانه د خلکو د واره چې چه, چه خبره منلي شهادت کوي او دا باز خلکو خلاف بکې چې چه, چه خبره منلی منلي نو استغفر الله صح حالت بيد دی و یأتي إنا من كل أمة إن كل شمن غرا ودو ده هر امت نا بشهید گوا گوا بسوقی د دغد امت پیغمبر ندا بچیگی نو بیا بد د امت سره و خراش حساب چرایشن دل د و نبی رسول الله حاضرش واجئ نبکا اومن برا ودو تا علی ها اولئی پدی خلک شهیده گوا پدی اخپل و مطبع بیاته گوایی رسول اللہ صلیم بد اخپل زمانی خلکو بانده گوایی وی باربا ابو بکر صدیق عمر فاروق او پلانی و پلانی رب استاد دین دا پار بیاندازی خوربانی کری وی دی پلو بوی یا ربا ابو جحل دارنگ اوتبا شیبا اومیا ربستا بیاندازه در دین خلاف, خلاف کریو نو در طبا پت اولگی چچا عمال صالحه کری نو عجیبه منظر بگی خدای دینکی چچا بدعملی کری او د لو د رسول نا فرمانی کری یوم ازین پدا غر ی بدله نه کفرو ارزوبه کوي هغه خلک چاغوی کوفر کويواسهور رسولله او غوی نه فرمانانی کوي د الله د رسو د الله کوفرم کوي د رسول الله د طرریخو خلیرتون کوي مدی به ساارو کاش چې په دزم ک س کې من د خا جس مکا که منگا وارشوی بیع کبارم منتا پتن، زمنگا کبارم شا تپتن لگیری، نو ارزو بکی دسشی، لو تسوا بهم الاردو چه اوارک رشوی بیع کبارم منتا پتن، و لا یکتمون اللہ دی بپتنک دالانا حدیثا یو خبرا تول خبر بظاہری بیا مسلل د اصلاح، دوستان او منځله لري زور ورکې خان چې موږ کلی الله بستاسو د منځ اصلاح کوي خو موږ په احتمال د دې چې د منځ پټین کې بازي د سکارونه مخاوي چې بیا په منځ کې تاسو مشهوشي او موږ د نه ګډ وټکیږي مسره ولا شرابو شراب څه زمانه داسې و چې حلالو تاسو یې لو موږ در رسول الله او تاسو چې حضرت انسان خو چې انسان دی پاقلې سره کې شراب وسکی نو اخر کې کار طلی دی نو بیا د انسانيت دغه ختم شو لګمن په بیان د دې پبارکه وکه نو ما کې آیا ترای چې په دې کې بازه فیدی هم دی او بازه په کې نقصانونه هم دي او نقصانونه د فائدونه زیات دی چکه کوم کوی صحابو هغه د اوس نه منې شو چې وای د کمشه نقصان د فائدې نه زیات یعربانه خلق سکي لیکن بیا هم خلک اسکل یو زل عبدالرحمن ابن عوف الزی الله تعالی هو خپل ملګرو لا دعوت ورکړیو دعوت غالب مازیګرب چا وی رادم ډوډو خولا شراب لا منی من واپسې شراب یې مشکل چې وې اسکل د ما خام وخت شو نمانځو دیشه دی یو کس مخکې کا غالبا حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه مخکې کا چې مخکې هغه خو په کافرون شو او وقل يا الكافرون اعبد ما تعبدون دللا لا يقم نوي اعبد ما تعبدون دللا چ مونځه شونه حضرت د 10 سووي وې دا خو مې دا وکړو نشاومن نه پوي دم صحابو دې شو چی یا رب دا دومره ناوليو ګنده شیز دې چې مونږ یې ربان خراب کړو دا دایاتن نازل کړه دایاتن دا مطلب دی خیر دې سکي خود مان زه پټیم کې شرام مسخه چګم د مانزه ټيمي دې کې شرام مسکه نو ورشپوره ټول د مانځته اندې مانځو یو شګانور رويږي نو د ننور نه پر دغرمې پوره دا ټین د مانځنه نه دی دا فرض مانځو دې کې دا یو مانځه ټیمه م نه دی دا فرض دې کې رو بیا نو بیا برسو سورې مایده کې راشي مکمل بیا حرام و یا هاي ها اے مومنانو لا تقرب الصلاه و ان الزکیه من زدہ چرته زمیدارو دا اتنه ور دله الماسو نو چې خالق بو وتر ما ماجی من زو کانه وی القران مجید کې وی لا تقربوا الصلاه ما زدہ ان زینه شی یو ناګی او تعذیب او توئچه سو کار عالم ورشا کنا رسته پشه دابل نو لا تخه او سرته تاسومون ځ کېږ منته انڅوکاره په داسې حال کې چې تاسو په نه ش ک چې په ک منز ته من کېږ تر پورې چې تاسو پورېږې ما ته کولوونه تاسو ووا اضه ته و حد د نشي سومرهدي وې جماعنه شکیه مان زه تا منځ دې کېږي حد نه شي دي تا وې چې په خپل خبره نه کوي چې دا څه خبر نو حتا تر دې کوي تعلم چې تاسو کويږي ما تقولون په حیث تاسو وایې په حال د نه شي کوم نسې کېږي ولا جنبا او نه په حالت د جنابت کې الکه شغسل د باندې وړې دی کنا نہ په حالت د غسل کوم منځ ته کېږي اگر کو دس دې وکم لکه غسل هو په داس باندې نه دا کې ختميږي ولا جنبا او په حالت د جناب ته الا عابر سبيلنا مگر پټا حال کې شتا سو تیری دن کیه پدار نو بیا خیر دې اس يا واخدا اوقاتو دې پا حالت بجنابات کی موز مکره چکمی پرم غسل میکره آل یو سورت کی دي دی چکا پا سفر باندی روانی په سفر او یخا یخنی دا گرمی و بم نشت دی او ووری دی طرح که پا دیو بو باندی میولی انبل کنن نبیات تاسو دا پارا رست و روانه روانا لاغا پا حیثی او وقت منز دی که اگه اللہ عابیر مګر پدا سه حال کې چتاسه تیری دن کې پلار پلار روان یې یا ني په سفر باندې یې حتا تر دې پورم انس چې تخت تسلو چتاسه غسلو کې چتاسه غسلو کې وا ان او کشر وې چتاسه بيماران مرزا بيماران او غسل دې نه شو کولې دا کما غسلو یا مرم یا بیماری غم یا می بیماری زیاتیږي او الا سفرن دا یا په سفر باندې وی غوبن ملاوی دی یو بنی هوګډيري یه او جاء احد منکم یا راغ یو کستا سن او جاء احد یا راغ یو کس منکم چاغستا سنو د کوم ځای نه راغی مین الغا اتي دا د 10 مادینا د 10 نه راځو د ضرورت وبنشره اوله مسقم النساء یا تاسو ګوت و هل پخ زباندي یا تاسو ګوت و هل پخ بلو دا تاسو ګل رزوی کنا دا زنه مامان صاحبن وی د امام شافعي او امام احمد صاحب هغه وی چې په شهوت پنیت خازر قوت یوهه او دسمات شو او دسمه به یې زموږ حنا فویچ انا وتشقط وه له باندې او دسمه ماتيږي مشکات کې ویلو حضرت یا شوی رسول الله برګي و بيبيانو کې دی او بيبي خل او بي ابابار لار موس به او دسمه نه کوه باندې شو دا نو غره خدای خبرې لږه قران مجید کې حیا خبرې د حیا تعلیم ورکای او داخه سره چې سړی ملوي شي کنه نو دا خبرې سړی نشي کولی څه وایي کو روا علمی او کو پلانې دې مونږ وایو الکبر شو نو ورني زه نه شو دا خپل نامه نو جلدم د الله مستن نساء مراده غا خاص ګوتې وه د ښاغ کوروالې نه او لا مستم النساء یا تاسو گوتي ورل خزولا یعنی دخپلی بیبیانو سرم صحبتو کو نچرالے فدم تجیدو ما انتاسو نموندلو با دسو بچا غصادا او دستا پارا کافی کی نبیاس چلو که فتیممو بیاسو که تیممو وحی سوئی فتیممو تاسو تیممو وحی سوئی دسعید مونږه اسمانه کو خاوري تاسو ته مو وهه په خاور او باندې لیکن تاسو هدا یی کی ویل دي چې سعید خپل امانه خوره نه دایمه نشافیڅه د دې مان کوي اټوراب خپل امانه د سعید دا وجه الارض دزمکه مخ دزمکه مخ نو دزمکه مخ څه شي پا زن زینو خاوري خوری خوزن زینو که چارابو تلار شنو وجه الارض شگئی شگئی بای زینو تجلار شکانی د دی وجه نا دا ازمکه چی مخی که خوری که شگئی که بلسی ودا سانتیادا پا را منگا وایو تیموم اوه تاسو پا خورا پاکا نو دا لاسونا براوالا پا دا خورا نکوا دی <متحدث> اب فضیلہ سونو سچا لوکه دا پر او چت کو مخبره کاږي فم سعود تاسو ما ساوکه بیجو حکم پخ پر مخونو باندې کوم او پلاسنو باندې مخو بطول مخ مسکه لا سنا د قران مجید دا تکید و و ايدي کوم لا سنا خو حدیث کې راضی چې دا ټول لاس نه لتر څنګه له این اللہ <سؤال> یقنان اللہ <سؤال> کان عفوان اغدی عفق ان کے غفورا بخن کے رگناہنو بیادی عدم تر آیاتان رکتل الى الَّذین حر خالکتا اوتو نصیبا من الکتاب چاویتا ورکلو شیرا یوما مولیه سدا اللہ دا کتابو عدم آیاتان دی کتر ایلالذین حاق خالکتا اوتو چاوی تورکلو شیدان نصیبا یو معمولی حسن من الكتاب دا اللہ دا کتاب دا قرآن مجیدو معمولی حسن صدا چه صرف دا د الفاظ و او دا الفاظو مانکه دا معمولی شیده خبوره دا دا اللہ دا کتابی خو معمولی قران وچ کینداسې ټکي دی ښا رسول پاک ویلو دے قران ظاهر دی یو د قران باطن دی ظاهر د الفاظ اورا معنی لیکن کله ناکله چې ته په قران باندې عمل شروع کی شروع کې شروع کې نو قران کې دنه یو بل علم دی الا درته اغه علم راکولوکي چې کولایو کې مبيعد عد عرضه خزانه ده خزانه ده عيده مش هذه ما عارف وي نو اغا ده غدي ديته شي ما موري و ده علم سكريشه ده كتاب مثلا ده تورات الفاظ هم ويلي شي اغا ده تورات مانم کوي شي نور حقيقه حقيقت نه خبر ندي يشتريون الدلاله ابي اخي گمراوي دائمًا بمقابلتك دي گمراوي اخلی او ويريدون اج اراده كبي مؤمنان انت ذل السبيل شتا سرك دا سملار تاسو د اسلام پرېدل د دوی په سره وانش کپوېګه پويشه او کنه پويګه ګوري الله کوي دا يهود او يسعيان تاسو دشمنان دي والله عالمو الله پاک ډېر عالم دي بي آدائكم پدشمنانو تاسو و کفا بالله و رضا الله زمونږ استاد او پارو ولي یان دوست بچدان دوه شون نورو دوستانو تم ضرورت نشته و کفا بالله او رضا الله نصيره اندات کوونکې شبس الله زمونږه ناصري کنه نور چا د نصره ضرورت نشته مين الذین دا غدوی د ایمان بیان منن نه بعضې د خلکوونه ها دوغ له بعضې ی هر ریفونه لکمهغ بد د الله کل د الله خبرېوا دغ خپلو ځیننو نه الله چې پهات کې په کمځای کې خبره کوي خبرېدي راې تحریب پې کوي بدل مننلهځ نه بعضې دغ خلکوونه ها چاغ یوددي ی هر ریفونه لکمه او بد د الله خبرې اووا دغ خپلو ځونه منظر ساز په تات کې الله د رسیپات په باره کې را لږلو چې د داخلې زمانې تو غمبر دا به دا خیره زمانه پیغمبر دا بداسي چې داسترګه بیت کیتوري د کسری چې رنجا چودي اک حل الانن دا د دیپت اورات په خپلې ژوند